Hej, og velkommen til min podcast Intuition og Intention. Mit navn er Rande Christensen, og jeg ejer Body and Mind Relations. Jeg er psykomotorisk terapeut og har overbyggende speciale i psykologi og sundhedsramme og i min podcast taler jeg om tematikker, der optager mig i mit arbejde med mental og kropslig balance. Det kan være refleksioner over teoretiske emner, men det kan også være mere lavpraktiske eksempler og tematikker, som jeg stod på i min praksis som terapeut. Målet med den her podcast er at give dig nogle redskaber og indsigter til, hvordan du kan bruge din intuition og din kropsvisthed til at opnå større mental og kropslig balance. Så velkommen for. Det er dejligt, at du lykker med. Hej og velkommen til dagens afsnit. I dag vil jeg gerne tale om intuition og intuition som tema. Hvorfor er det, jeg synes, det er så vigtigt? Og hvorfor er det, min podcast tager udgangspunkt i intuition? Øh, og hvad er det egentlig, jeg mener, når jeg siger intuition? Og så skal vi samle lidt op på februar og tjekke ind med kroppen og intuitionen. Øh, til at starte med så vil jeg tale lidt om det her med intuition. Fordi at intuition kan jo være mange ting. Det kan være den, der fornemmer sig en pludselig indskydelse. Eller det kan være en mavefornemmelse, man har gået og haft i rigtig lang tid. Men det som intuition sådan lidt sat på spidsen er, det er det her med evnen til umiddelbart at forstå noget, før vi bevidst tænker os om. Det der med sådan en lidt uforklarlig fornemmelse af, øh, hvordan vi skal håndtere noget. Øh, og det vil sige, det er det her, som, som vi nu skal til at sige mærker, men det er jo netop ikke nødvendigvis noget, vi mærker. Det er noget, der bare ligesom er. En fornemmelse, eller en tanke, eller en indskydelse, som er der, før vi sætter os ned og reflekterer over et svar, eller en måde, vi kunne gøre noget på. Helt konkret, så kan man sige, at i relation til det med at arbejde med mental og kropslig balance, så havde jeg en klient på et tidspunkt, som havde en relation, hvor det var rigtig svært i forhold til hans bonusbørn og han syntes, han greb det an, øh, som han allerbedst kunne, og han tænkte på alle de bedste løsninger, og de talte om rigtig mange ting, men han syntes hele tiden, at det blev ved med at være sådan en, en lidt svær øh, distance i relationen, og det skabte noget frustration. Og så i terapien, så sad vi og, og, og talte om det her, og så sagde jeg, hvis nu du skulle være med at tænke dig om, eller være med at mærke efter din krumpe, men bare skulle svare helt umiddelbart, hvad kunne du så gøre, i den svære relation til dit bonusbarn, Og det første svar, der kom, det var, lad være med at prøve, lad være med at lægge bånd på, og bare gør. Bare vær. Og det virkede. Han gik hjem og var sammen med sin bonusbarn, Og det med, at han holdt op med at prøve at gøre sit bedste, og bare var sig selv, og gjorde det, som faldt naturligt ind, det betød, at der var noget, der ligesom faldt på plads. Og det lyder måske... Logisk, når man sidder og, og, og hører den refleksion eller det eksempel nu Men det er noget ikke nødvendigvis så super nemt Når man er i en situation, hvor man rigtig gerne vil være og gøre sit bedste øhm, Eller man har en problematik, der ligesom ikke rigtig rykker sig øh, Fra mig selv kan jeg sige, at øh, noget af det, som har været et super klokkeklart -klok eksempel for mig, og hvordan jeg kan bruge min intuition, det, er, det var jeg sad med en klient, som jeg havde haft i altså, rigtig lang tid og vi havde prøvet at komme igennem en problematik, og han blev ved med at have det svært og lige pludselig fik jeg sådan en indskydelse, at lad være med at tænke i kasser, og lad være med at følge den skolerette tilgang det vil sige, jeg er jo trænet i at tænke både i nervesystemer hvordan hænger kroppen sammen og de psykologiske mekanismer og da jeg ligesom lagde det væk og bare spurgte til det, som impulsivt opstod i mig, det vil sige det, som min intuition bød på, og bare spurgte til det, så var der hold igennem. Så var der lige pludselig et ryg, der skete, og vi kom ind på nogle helt nye temaer, som faktisk var noget af det, der blokerede for, at vi kunne komme videre, og for, at der kunne ske den her lidt større forløsning. Så det var rigtig, rigtig fedt. Så det her med intuition, det handler netop om det der med at lytte til Den der umiddelbare forståelse af, hvordan skal vi gribe noget an Og det kan godt være, at det ikke giver mening Og det kan godt være, at det lyder skørt Det som ens intuition finder på Det kan være, at man skal gå i en anden retning på vej på arbejde, end man har gjort før Det kan være, at man skal gå til sin arbejdsopgave på en ny måde Det kan være, at man skal gøre noget fysisk anderledes, end man plejer For at håndtere sine smerter det kan være meget store ting, og det kan være meget små ting, men uanset hvad, så er det den der fornemmelse af noget, før vi bevidst tænker over det. Det jeg så lige vil indskyde som en lille disclaimer, det er, at det kan nogle gange være rigtig godt med et lille realitetstjek. Det vil sige, selvfølgelig er intuitionen fantastisk, og jeg synes, at det er noget af det, som giver allermest mening i forhold til, hvor er det, jeg skal hen i mit liv, hvad er det, jeg helt konkret skal. Men er man i en tilstand, hvor at man har det enormt svært, enten på grund af svære smerter eller svær depression, så kan man være så, hvad skal man sige farvet af sin situation, at det, man føler, er en udenbar intuition, faktisk bare er præget af negative tanker måske. Så det vil sige, at hvis man får en, en indskydelse, som handler om, jeg skal simpelthen ikke være her mere, jeg kan lige så godt slå mig selv ihjel så vil jeg sige, sæt lige en pind i den. Lad være med bare at gå med din intuition på det. Prøv lige at vende med dine venner, familie og kollegaer, hvad de tænker her. Fordi som oftest vil de jo så sige, hmm, tænker umiddelbart, det er en dårlig idé. Det der med, at ens venner, familie og kollegaer synes noget er en dårlig idé, generelt, i forhold til intuition, det skal man lade ligge. Fordi det er ikke altid, at intuition skal kunne forstås. Men i de situationer, hvor at det er en intuitions fornemmelse, som virker ødelæggende eller begrænsende på en selv. Der er det rigtig godt at få lige et lille realitetstjen. Det er jo selvfølgelig også noget, man kan bruge en terapeut til, sådan nogle som mig. Men man kan sagtens også spørge sine venner eller familie eller kollegaer. Det kan være svært at bevares, men det er de helt sikkert rigtig, rigtig glade for at blive spurgt til. Nå, men så det her med intuitionen. Jeg synes, at det er så givetigt, og det er skidesvært nogle gange at tillade at gå med den intuition. Specielt, hvis den siger noget, som ikke nødvendigvis er logisk. Øhm, men jeg synes, du skulle tage at prøve det af. Og øh, det vil sige, at nu skal vi til det her med at runde af på den forgangne måned. Jeg tjekker ind i kroppen og tjekker ind med intuitionen. Og det er simpelthen en intuition, den fortæller, at jeg synes, du skal prøve at tage det med ud i din hverdag, og se, hvad det kan give. Hør behøver ikke starte i det helt store, men bare starte med de små ting. Så hvis jeg skal runde min februar af, så vil jeg sige, at i forhold til januar, som for mig var en øh, meget rolig, lidt øh, hvad skal man sige, lukket måned, på den måde, at jeg følte et stort behov for at passe på mig selv, og lade batterierne op. Og det har jo meget at gøre med det her med, manglende sollys og den tid, det er på året, så er februar en måned, som har budt på noget helt andet. Det har været en høj aktivitetsmåned, både på intuitionsplan og på indskydelser helt generelt, hvad sker der med min virksomhed, hvad er det, der skal ske, der er sket store forandringer. Øhm, og det har budt på netop den her ekstra optagelighed af intuitionen, og det er også derfor, at det er vores første emne her i dag. Øhm, så nu vil jeg slippe den her optagethed af intuition som emne. Ikke at jeg vil lade være med at bruge min intuition, men lade være med at være så optaget af, hvad er det den kan, hvad er det den er for et tema, og så give plads til, at der kommer noget andet. Og grunden til, at vi skal slippe det, fordi, eller så er det svært at give plads til, at noget nyt kan optages. Og jeg tror, at det kan være rigtig sundt at være optaget af noget i lang tid, hvis det har et formål. For eksempel når folk sidder og forsker. Men på sådan en helt daglig basis, og i de fleste menneskers arbejde, der giver det bare bedre mening at turde give slip på noget af det, som vi synes er spændende som vi har dykket ned i for så at give rum til at det kan flytte sig så nu vil jeg invitere dig til sammen med mig at mærke ind i kroppen og lige blive til stede nu og give slip på februar det vil sige at vi starter med at sende opmærksomheden ned til fodsålerne. mærker der hvor har kontakt til underlaget. Måske du kan få en fornemmelse af, hvor du har mest vægt på foden. Om det er forfoden, eller hælen, ydersiden af foden, eller indersiden af foden. Måske har du mere vægt på den ene end den anden, afhængig af hvordan du står eller sidder. Men det her med at mærke ned. Til dine fodsøvler. Og lige registrere, hvordan der står til. Og hvis du sidder, så lad opmærksomheden gå videre til dit sæde. Der hvor du har kontakt til understøttelsen under din lov og dine baller. Måske endda helt om til landen. Så den her kontakt neder til. Mærke ind i kroppen. Og så vender opmærksomheden til åndedrættet. En lille registrering af, at du trækker værd. Og du behøver ikke at ændre på din vejretrækning. Den skal ikke noget bestemt. Den passer sig selv. Men bare lige registrer Den der lille fornemmelse af bevægelse i brystkassen Måske også helt ned i maven Så er der, når du trækker vejret. Og så vend opmærksomheden til dit hoved Hvilke områder, hvor du har en fornemmelse af, at der er aktivitet, når du tænker. Og prøv at se, om du kan fylde dit hoved med lethed. Måske som om, at du kan åbne op ad til at give slip på den damp, der er inde i hovedet. Og så både fra solaplexus, din brystkasse og dit hoved, giver du slip på februar. Og tager en værtrækning. Puste ud. Så der kan blive plads til marts. Nu vil jeg guide dig ind i din intuition, og det du skal, det er at tillade at lytte til den lille bitte bitte indskydelse, der kommer før du begynder at tænke, fordi jeg vil spørge dig om nogle ting. Og når jeg spørger dig, så prøv at se om du kan gribe fat i de første indskydelser du får. Det kan godt være, at de ikke er det du skal gå med, men bare tillade dig selv at registrere dem, og lige give dem plads et øjeblik og kigge på dem. Så nu spørger jeg både dig og mig selv, hvad skal du bruge din marts måned på? Og så spørger jeg dig, hvad skal din marts byde på? Og så spørger jeg dig, hvad er et første skridt, som du kan tage i retning af at følge din intuition? Det var tre spørgsmål, og det kan være svært at holde fast i alle de indskydelser, der kommer som svar. Men så var den første spørgsmål handlet om det her med, hvad skal jeg bruge min marts måned på? Og min første indskydelse, det var, at jeg skal bruge den på arbejde. Det er et ret logisk svar, kan man sige. Så det giver fin mening for mig. Og så spurgte jeg til det her med, hvad er det, marts skal byde på? Og der kom min indskydelse, min intuition på banen med ro. Sådan en fornemmelse af ikke at løbe, ikke være ivrig, men ligesom gå i resttempo, men roligt, sikkert. Øh. Og når jeg så sætter refleksionen på nu, efter at have hørt min intuition, så tænker jeg, at det må handle om, at februar har været høj aktivitet. Det har været fart på og mange nye tiltag. Så det her med at skrue en lille smule ned i tempo for en lille smule mere ro på. Uden overhovedet at gå i stå, Så. Det er det, min marte skal byde på. Og så spurgte jeg, hvad er det første skridt, som du kan tage i retning af at følge din intuition. Og mit svar fra min intuition, det var. Øh, kig mere ud af. Det vil sige. Øh, Ja, det er svært at sætte ord på intuitionen nogle gange, men det handlede om at kigge på min hjemmeside øh, og få nogle ting på plads med den. Og så slippe den og kigge ud øh, i alt det, som er den kontakt, jeg har med mine klienter og mine holddeltager. Så min marts kommer til at byde på rask, men rolig gang. I retning af de ting, jeg gerne vil. Og at få gjort nogle ting færdigt, men slippe det, som har været hjemmesidepleje. Og så mere fokus på at være med mine klienter og min holddeltager. Jeg håber, at du er blevet en lille smule klar på, hvad din intuition har sagt dig om din marts måned. Øh, og hvis ikke, så er det også helt okay, så har du hørt, hvordan jeg går til min intuition. Den her podcast tager udgangspunkt i den her fornemmelse, er, at vi kan lukke en måned af gangen, og gå ind i en ny, min intention om at bruge vores intuition. Øh, og det er bare en måde at bruge sin intuition. Man kan også bruge den helt lavpraktisk i øh, de der dagligdags situationer, hvor man ikke helt ved, hvad man skal. Øh, hvad vej man skal gå, hvilken beslutning man skal tage. Og der kan man også helt sikkert tune ind i sin intuition og sige, bum, hvad er min første indskydelse, hvis jeg ikke lige tænker mig om. Øh, det kan ofte hjælpe lige at grounde sig, tjekke ind med kroppen, som vi gjorde her i dag. Øh, og jeg kommer til i løbet af den her podcast og gøre det mange gange, både det her med at tjekke ind med kroppen og tjekke ind med intuitionen, og det bliver ikke altid på samme måde, og det bliver ikke altid med de samme temaer for øje, øhm, men det bliver altid med den her fornemmelse af at lukke måned og starte ny. Øhm, og jeg håber, at øh, du vil lære lidt mere om, hvordan du kan tjekke ind med dig selv, og på den måde blive lidt mere klar på, hvad det egentlig som din intuition fortæller dig, at du skal, og dermed, at du kan blive lidt mere i balance, både mentalt. Men faktisk også kropsligt. Ja, jeg tror det var det for i dag. Så vil jeg bare slutte med at sige pøjpøj øh, pøj med at bruge intuitionen. Vi lides sved næste gang. Det var dagens afsnit. Tusind tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide det du hørte, så hop endelig over på iTunes og giv en 5 stjerne anmeldelse. Og del din oplevelse med dine venner. Hvis du har lyst til at høre mere om mig og mit arbejde med mental og kropslig balance, så kom endelig med over på Instagram eller min hjemmeside wwwbody mind hvor du også kan læse mere om mine terapeutiske tilbud. Tak for i dag. I lyttes ved i næste afsnit.